Але Фросина Федерівна чомусь не лякалася. Була певна за дівчину. Може, й та певність народилася з іронічності, якоїсь зверхності, з якою та розповідала про хлопців, котрі її проводили. Вона, мов би, вивчала їх усіх, мов би, перевіряла. І була хоч і жвава та приступна, але недоступна. Ох, буде комусь морока, Зітхала в думці Фросина Федорівна комусь і мені теж хіба що такий, як Володя? Це й терпітиме. Ти їй не потурай, удурняй вовщ ⁇ казала вона такий хлопець, такий трудяка воно орден дали, і правильно дали, заслужив. Не піддавайся її фантазіям будь сміливіший чого ти малупаєш я тебе не на хабство вчу а тільки нехай заповажає. Вір мені, я знаю. І поглядала змовницьки. Володя Червонів опускав погляд. Мабуть, тітка Фросина підказує йому щиро. Пам'ятає все те з власної молодості. Кажуть, крутила хлопцям голови. Вона ще й тепер гарна. Хоч і роздобріла тілом в останні роки. І хто знає чого, крутиться одранку до вечора, як муха в окропі. Проте їй легко казати, а йому особливо сьогодні чомусь стали в голові сказані дядьком Климом слова «Врізався наш Микола в зірку». Зазнає лиха «Врізався в зірку». «Чого в зірку?» Дядько Клим колишній моряк, і все в нього звідти. Хвилюють Миколу його слова, у яких якась особлива краса і особлива застережливість. Володій приємно слухати Фросину Федорівну і трохи соромно. Хочеться щось сказати і не знає що. Він мовчить, сопе, важко переступає з ноги на ногу і Фросина Федорівна спроваджує його до хати. Сів у вітальні біля вікна, яке виходить на вулицю, Намагається не пропустити, коли йти меліна. Мороз розмалював вікна химерними папоротями, якимись баченими тільки в книжках тропічними рослинами. Він прохукав у тих джунглях дірку і спостерігав вулицю. Навпроти вікна, на яблуні, висіла годівниця. Мабуть, зінина добрість, а може і інина. Біля неї вихрило голодне птаство. Співдесятка синиць цюкали тонкими дзьобами мерзлий кусник сала, а тоді прилетів горобець, товстий, нахабний, примостився біля харчу, хіжо розчепірив товстого дзьоба, і синиці дарма що розбійниці пурхали довкола, жалібно і панічно пищали, проте підступитися до сала не наважувалися. Налітали зверху, тріпотіли крийцями, погрозливо настовбурчували пір'я, але горобець був не з Володя так задивився, що не помітив, коли прийшла Ліна, і кинувся вже на хряпі дверей та її вітання. Кавалерам привіт. Він не збагнув у першу мить, що вона каже, і почервонів до кінчиків вух. «А чого не при параді?» «Я думала, ти засяєш на всю хату», – казала, ступаючи босими ногами і, заглядаючи під стільці, розшукувала капці. «Ну, чого ти глумишся?» «Тьох дурний», – здивувалася дівчина. «Я коли б мені дали, то хоч перший тиждень поносила б». Ліна зайшла до своєї кімнатки, переодяглася за шафою. Та кімнатка не раз уже снилася йому, здавалася якоюсь незвичайною, хоч насправді все там звичайне, сучасне, з універмагу та культмагу, тільки на ліжку гіркою подушки, велика, менша, ще менша, зовсім маленька, як лежали ще в часи Марусі Чурай. І ось уже Ліна вийшла з-за шафи, у синенькій ковтинці, в узькій тогій спідниці, Боса якась по-домашньому близька, проста й приваблива, зупинилася посеред кімнати, розчісувала волосся. Воно в неї чорне, як воронове крило, і розчесане строго на проділ, спадає в обидва боки лискучими крильми, а ззаду скріплене шпилькою у вигляді дубового листочка. Це Володі особливо подобається. На білому екрані вікна Чітко малювалася лінія її шиї, гострі груди і вся постать. Така чиста, така зваблива і недоступна, аж у нього замлоїло в грудях. Він не одважувався навіть подумати, що вона може належати йому. Лише серцем відчував, як вона багато важить для нього вже тим, що живе на землі, що розмовляє з ним. Іноді усміхається до нього. Потім Ліна вечеряла на кухні, а він сидів і думав про неї. Її ім'я співало в ньому. Кохане ім'я завжди співає. Воно як заспів у коханні. Це ім'я було в їхньому районі дуже поширене. Його завезли з далекої Іспанії разом з революційними іспанськими дітьми, і спочатку воно символізувало щось героїчне. Дівочий спів крізь вогоні кров. Ним називали внуків старі більшовики та партизани громадянської війни. А далі своїх дітей, вчителі та лікарі. Аж поки не стало найзвичайнішим. Найзвичайнішим для всіх, крім Володі. Більше ж про Ліну він майже нічого не знав. Хоч і жив по сусідству. Опріч хіба ще того, що вона працює в люнарській ланці, а зараз зимою обліковцем на фермі.